Igår hade vi jag, prov i min klass. Mm. Och då <laughs> sa jag till, min, så jag till min klass. Är ni redo? Och hade inte tänkt att jag skulle få svaret. Ja vi är redo. Eh, uh, som är orupslåt från 1987 typ. Och då är det ju en av mina elever som är, som är naturligtvis helt som de är idag år. Liksom numera helt insnörd på 80-talets musik. Så hon Nå. liksom kunde den. Och så vi sjöng hela den. Det var jättesäkert så jävla otippat. Det är ändå härligt på något sätt. Jag har en spaning som jag funderar på lite. För jag börjar prata med mina elever om det med liksom... Vi har haft lite värderingsövningar på senaste tiden om så här... Du vet, eh, eh, social press och liksom vara, vara smalande och så. Och jag tror mm. att det med att vara som alla andra är inte en grej som är riktigt på samma sätt som det var när man själv gick i skolan. För de säger säga, mm. men bara, bara för att andra så spelar det ingen roll. De har det inpräntat. Och så behöver vi prata om det. Jag menar, skulle jag skulle gå med dem om man såhär, när man själv gick i skolan, det fanns ju vissa grejer som sa, alla är så här, alla har det här, jag måste ha det här. Har jag inte det, så är det mm. ute. Liksom var, Jag gick, ja. Små prylar när man var liten Vissa kläder, stilar Vad det nu kan vara liksom. Så var Någon som gick sin egen väg Som hade sin egen grej medvetet Jag hade en person i min årskurs Som liksom en dag hade sitt en, en klänning Av någon handduk som hon kom till skola med Och folk var säga: wow vad cool. Och det var liksom, definierade hela vår hagsvärde För att det var liksom den enda gången <laughs> Som någon var annorlunda Annars var alla bara, killar så, så Alla här Och det är inte så idag mm. på det sättet. Alltså de är helt annan till kultur och subkulturer och variationer mm. genom olika trender genom internet. Så det är liksom inte en väg in att definiera vad som är kultur längre. Och det är inte längre bara skolgårdar, att är Godegud, som definierar kultur, utan det är liksom alla. Och det finns någonting väldigt fascinerande i det som, som gör att det gick liksom inte för att förklara för dem hur det konceptet fungerar. De bara skrattade. Så, vadå? Alltså, om en hade en sån trend skulle alla ha likadant ja då? Ja men typ ja men alltså, det, Alla även då ja, det var i samma gäng typ Ja, ja men det fanns inte gäng Det får bara, bara alla vara samma Det var inte <laughs> Nej men alltså vi Jag tänker ju på den där Salomon-ryggsäcken Som alla hade palladiumskor som alla hade Man hade Reebok-skor innan dess Alltså de kall... Sen De här liksom jensen med häng De som skulle ha vissa liksom rapparnamn Jag tänker på tjejer som hade såhär skor. Jag tänker på Jag var är ju äldre inte. än dig Hör jag ju men, ja. men för vi hade När jag var tio så hade alla Utom en, för, och det var synd om honom Han hade inte Salomon ryggsäck Men alla skulle ju ha det <laughs> Och det var ju liksom så här hemskt Jag tror han fick en så här, Den hette någonting annat då på S Istället för Z Och då mm. fick ju inte han vara med. Eh, så det, det var ju, det var, det var inte roligt. Men vi skrev faktiskt en sån uppsats, eh, mina elever, om det var förra året eller året dess innan om just detta. Eh, om internet kan hjälpa till med subkulturer eller inte. De fick liksom eh, resonera om internet är en tillgång, eller, alltså om den gör en mainstream eller om det är en tillgång. Mm. Och det var en ganska mm. intressant läsning För att de var ju ganska överens om att den Hjälpte till samtidigt som den Jämnade ut Att det är svårt ja. att vara en subkultur idag Det är svårt att liksom Också som inte blir Att den plockas upp av någon som vill sälja Coca-Cola mm. mm. <laughs> Eller någon inflytande. Nej det är inte bara autentisk liksom, alternativ och så. Nej jag förstår det finns så mm. många som är i alla fall av influenser. Ja. Jag Tror vi det gör ungdomslivet rikare än vad det var när man själv. Vi kan ju hoppas på det i alla fall. Men du Jakob, hur har du haft... Vi har ju inte poddat. Vi sa god jul och sen gick vi på världens längsta jullov. Det var så jäkla bra. Det var helt galet ja. hur bra det var just konceptet att gå på lov lite innan. I morgon av året så går man, jag har tänkt på att säga: jag hade tänkt att lärares jullov egentligen spelar roll. Alltså när det är. För att mm. vi liksom. Jag hade tänkt på att det spelar någon roll för lärare egentligen. När man har till jullov, för att du vet, datum och så. N när man pratar med vänner som jobbar på kontor, Så säger man så här: oh i år är det bra, för tar man två dagar, då får man en hel vecka. Vecka, oh, hur Och jag blir så här: Jag fattar inte vad du pratar om, och jag bryr mig inte, men jag säger <skratt> ingenting för att det kommer bara bli problem. Men i år insåg jag att det finns något med datumen ändå som gör att man får extra många dagar innan. Och fy satan vad skönt det var Att landa mm. ner innan julen I vanliga fall kommer man ju till slutändan Tusen kilometer, timmar in Julfix, aah Julbord, man käkar jul, man allt alltihopa alltså. Och det fortfarande känns att man är på jobbet Att landa mm. ner några extra dagar innan, nu är det 19 nu gick vi på semester, så det var ju liksom långt innan För tusan var skönt det var för att så här, Komma fram till julen och känner, känna äh, men Typ halva ledigheten är över och det är lugnt Det var ju inte det Men det kändes den mentala liksom så Mm. Som gjorde att det bara fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta sen efteråt. Nästan så jobbigt så att det var lite lite segt. Och väl om klockan går tillbaka till jobbet. spola fram till 7 januari klockan 06.15 kanske. Jag insåg att det kommer vara mycket snö. och var svårt att ta sig till jobbet. Gå ner. <laughs> öppna där Öppna dörren. Tre och en halv decimeter snö. precis Upptryckt mot dörren för ingen har varit ute utanför min porten. Ni säger, F i helvete det här är starten på någonting dåligt. Jag har aldrig haft en känsla för det läsa så. min så hårt som att Det här är känslan på, nu du börjar någonting dåligt. Samma sekund skickar jag min äldsta chef ett meddelande till alla på Teams. Nej, det är studie då Ni får jobba hemifrån. Vi, det, vi går inte. varning, vi kan ta ha det sen. Eh, ni får mer information sen. Jag, tänkte, jag har vunnit på lotto. Jag, jag behöver aldrig mer, jag ska finna <här> någonting i mitt liv Det här är det bästa jag har varit med om Jag går upp, jag går hem, jag och ordentligt frukost Jag lägger mig så till på soffan, vilar grann Klockan åtta börjar vi, pff, inga problem Klockan blir åtta, får inga meddelanden om någonting ska hända Någon ska vi göra, så ska vi bara jobba själv, Eller vadå, får man göra vad man vill eller vad, vad, vad, Jag fattar inte ens 8.45, ja ah, här är schemat för idag Sen det 8.00, va? Jag fattar ingenting Och det är organiserat så här. Ah, men ni är lite olika zoom olika I konstellationer, ni löser det Och sen så efter lunch har vi en uppsändning här, här och sen så löser det lite själva här. Va? Okej. Okay. Vem ska ansvara för Det är ingenting. Men någon som, och, och, okay. och så börjar folk säga kaos och dela länkar med varandra. Som att de är värsta mifforna allihopa. Så att de aldrig är jobbat digitalt i sina liv. Ingen minns pandemin. Ingen minns att vi någon gång har liksom, levt digitalt. Det fanns inte överhuvudtaget. Det blir bara så här. Pff, var kan jag inte. Och sen. Eh, vad, jag, så här, okay, vad händer imorgon då? bör man tänka någon gång vid lunch. Och då såg jag meddelanden från dig. Nej, nej, vi har ställt in så länge. Det blir ingen skola här. Vi, eller hur? Vi för, vi, för vi hade ju... Ja, vi skulle ju ha distansundervisning, fick ju vi. Mm. Och ni fick ja. det typ ganska tidigt på den här onsdagen, eller Ja, vi tre tror jag som det ja. beslutet tog. Att, att vi tre så är det liksom distans. Och vi, vi hade ju, eh, alltså snö, det var ju väldigt, väldigt mycket snö. Och det skulle komma precis lika mycket till, om inte mer under natten. Dagen efter. Så att det var ju verkligen, det var ju väldigt hysteriskt med snö som skulle komma. Det var och hysteriskt det, med snö. Det Ja, och vi fick ju liksom då eh, så att det, men det skapade ju då å andra sidan posttraumatisk stress hos alla gymnasielärare som satt med det här eh, MIT vi satt ju i två år på MIT eh, då under pandemin och det var ju liksom sådär att folk bara nej, nej, nej, nej vi vill inte, vi vill inte, vi vill inte så var ju reagerade ju eh, då lärarna men det är det en för... eller två dagar efter Det var det som två dagar som ni körde. En. enda. Vi en. var tillbaka på tisdagen. Men då var ju inte alla elever på plats. På fredag? Men vi... på fredag var inte alla elever. för de, Framförallt Torslanda var ju inskottade. De kom ju inte därifrån. Det gick Nej. inte för Torslandabor om de inte hade bil. Och det har ju inte elever. Så att, eh, lärarna skulle vara plats på fredag. Men inte på torsdag. Nej, precis. Vi, vi gjorde så när vi skulle allihopa vara på plats, så det var bara information. Så jag tänkte, ja, jag vet ju hur det här kommer att sluta. Jag får promenera. Jag bor 6 km ifrån. Det är ju inga problem egentligen, men du vet så här, i en oskottad vägar. Eller halvskottad vägar, så när jag driver det tar ju sån jävla tid. Så jag gick hemifrån två timmar innan. Jag gick hemifrån sex efter på morgonen för att promenera <laughs> hela vägen. För jag vet, det här kommer ju aldrig, det kommer aldrig gå. Jag är framme 07.45. Jag tar med mig extra tröja Vi får göra med ordning och så funkar startar upp igen hälften av eleverna är där Hälften är inte det För att liksom de kommer inte därifrån heller Och, och liksom orsaker Går igenom hela dagen och Börjar gå hem Tar också två timmar För det är ingenting som lösa sig under dagen På något sätt Då blir det så här Okej okay, vad helst som händer fredag då Det skulle vara lite bättre Det tog mig en och en halv timma kanske Så totalt gick jag på två dagar Sju timmar Tog numera tillsammans till och från jobbet. Under två dagars tid. Utöver ordinarie arbetstid. Som jag aldrig kommer få någonting för. Som jag aldrig liksom så Det finns inte någonting i det överhuvudtaget. Och här finns en del av den historien. När jag kom fram till jobbet så berättade jag för mina kollegor. Nej, nej men jag är här nu. Ja, men hur tog du dit? Så har du bil? Nej jag har inte bil. Jag promenerade. Va? Ja men det tog två timmar. Men nu är jag här. Nu kör vi. Så går min en av mina chefer förbi. Ja men du Jakob. Det där skulle jag ha tänkt på. Jag bor ju typ där du bor. Jag hade kunnat plocka upp det på vägen. Va? Va? Jo, sen något mer. Torsdag lunch. Eh, torsdag eftermiddag, arbetsdag är slut. Kommer något meddelande. Jakob vill locka mig hem sen. Jag har åka den här tiden. Inget meddelande. Fredag morgon kommer något meddelande. Jakob ska jag jobbet. Inget meddelande. Fredag eftermiddag kommer något meddelande. Ska du hänga mig hem? Inget meddelande. Så det var bara en informationspunkt att det hade kunnat hända. Det var inte så här. Jag fixar det här till imorgon. Nu har vi lite här och här. Noll. Jag har aldrig känt mig så här. Du hade typ kunnat låta bli Och berätta det, Jag kommer kröningen på slutet Fredag, mail, fredag eftermiddag skickar min chef Mail, här är nästa veckas information, information Jättebra skickade, det fredag eftermiddag Det är då alla människor kollar sin mail Det vet ju varenda människa, klart alla lärare Sitter på fredag eftermiddag, det är ju fyra till och de väntar Vänta, vänta, jag ska checka ut, jag ska bara Oh, där kom chefens mail, nu kan jag checka ut Det är så det funkar Så de bör skicka mig till Lustimien för att det ska vara ett härligare Fredagsstämning Gubb-meme från gubb Facebookgrupper Som är så här Det här är inte ens Coherent, det går inte ens att förstå vad de menar Och den här gången Veckans träningspass, ute och snö Jag får panik Jag har aldrig varit så Arg på min arbete Jag har varit arg på min arbetsgivare För att jag Borgstad är en fullkomligt oerimlig arbetsgivare På exakt alla nivåer men, men, men det blir beslutet Det är klart att alla ska gå till jobbet det De måste göra det Så tar hit Och så med motiveringen, ni är så samhällsbärande. Jag visste inte att det var ett er, ett Jag visste inte att det var ett för förrän jag kom fram till det här. Ni är samhällsbärande. Det är så här, ni är slavar, det är vad ni är. Det, jag, jag, jag trodde på riktigt att det var något med, jag skulle känna stolt över. Jag som upp Men det är hela pandemin, inga problem. Jag känner mig aldrig liksom förnedrad av det. Men här, det finns någonting i det här. Du måste hjälpa med en och packa upp, för jag förstår inte. Vad är det med det? Som gör att typ är lite så fult att säga till. Jag, jag har en massa lärare som känner samma sak. Som att det var direkt så nedvärderande. Att vi som grupp stämplar det som samhällsbärande. Varför är det taskigt? Kan du förklara det? Uh, nej, alltså. Ja, alltså i den situationen när man tar olika beslut för olika grupper alltså eh, rektorerna var ju uppenbarligen inte samhällsbärande för de satt ju hemma eh, de kunde ju jobba hemifrån eh, mm, är Det blir en av fyra rektorer på plats <laughs> ja eller hur för att det, de behövde ju inte komma in de är ju inte samhällsbärande och, men det, alltså i den, när man säger att ni är samhällsbärande så är det ju också så, vad tjänar man, vad, vad, vad man har liksom, får man någonting extra för att man faktiskt är samhällsbärande för att man faktiskt går, det schyssta så hade ju varit att säga, men herregud sju timmar fick tog det dig och räknar bort då att det brukar ta dig en timme till jobbet, så sex timmar får du kompa ut någon annan gång eller du får det här mm. eller att man, om det nu är så att samhället tycker du är viktig så behöver de ju också ge någonting tillbaka och det tänker jag liksom att eh, sjukvården tror jag var lagom glada under pandemin när de var samhällsbärande och fick applåder mm. som tack det finns ju <här> någonting i det där att, att, <här> att det är <här> vi får inte öga löner vi får ingen bonus vi får inga aktier nej vi får en applåd det har äh, varit det nåt. roligaste som hade kunnat hända? Om någon typ från grundskolan att ni enskilda typ Facebookkontor eller så lagt till en video där det där här, centrala tjänster, men de håller på att applådera och alla lärare som går till jobbet. Ja, det kunde terrorbrott på, baserat på det. <skratt> alltså på riktigt. Fy för helvete vad, vad det var, helsparton. Jag jag, jag jag har fattat att det har varit en lite så osjön grej. Att vi stod inte upp för dem där de demonstrerade de misslyckas med sina strejker och så. Men de ska applåda, det ska de ha. Nu kan jag på, i djupet av mitt hjärta sympatisera med precis den frågan. Och mm. jag, jag var aldrig med och applåderade men jag skäms att jag inte liksom där och då. Så jag tog fighten med alla människor jag vet som gjorde det. Åh. Hundra procent. Jag förstår precis vad du säger. Det finns något jävligt. Så här. Ni ska bära den här början, men ni får inte förutsättningarna för den, Ni får inte uppbackning för det. Man känner inte riktigt att är allt det här riktigt nödvändigt? Det är om att här, andra människor måste kunna gå till jobbet. De är bli med sina barn. De måste ha ett långt jullov. Det är det som är bärande. Mm. Ni måste vara där så barnen kan försvinna iväg. Och, och det finns ju människor som har viktiga jobb, uppenbarligen. Men alltså, att, att man inte heller <skratt> kan liksom vara så då öppnar vi fritids för de som måste vara där och alla andra är liksom hemma och så är det bra. Det, alltså, jag skulle ju för det var ingen kanonundervisning de två dagarna för att man får göra om allting med den andra halvan när de kommer tillbaka. <skratt> Surprise! Nej, och, och jag menar vi hade ju någon slags på pandemiundervisning som, som också blir vad den blir såklart. Men, men, det, var ju, men det var ju å andra sidan, eh, det var ju bättre för, att, för oss. Vi har ju, alltså, det är ju förutsättningen att de är så stora. Så att, men, men det var ju, ja, jag fick ju posttraumatisk stress bara. Jag kände mig inte särskilt samhällsbärande direkt. <skratt> Nej och det var ändå där jag var Och kände så ja men då, jag, kan, jag kan väl låta bli Där och då har jag känt så det har jag inte gjort någonting Om de i skolan med och bara skit i det Men, och det också mm. så Det är det som är så himla du vet, såhär, Sverige i händelse av kris Om man provar ordentligt För det säger den här snöstormen som kommer in Som en fysisk snöstorm med Fysiska mängder snö som fysiskt är i vägen Som är samma för alla människor mm. Den är tydligen olika farlig För olika förvaltningar, va? I ett område där jag bor, om man kastar en sten och vilket tal som helst så träffar man en av sex eller sju friskolor på gymnasiet mm. eller högstadiet var runt omkring. Alla de var ju stängda. För det bestämde deras skola själv. Hur kan det vara att det varje varje chef på varje byggnad och får bestämma om det ska vara farligt eller inte? Hur kan det vara rimligt att det är på det sättet? I Göteborg finns det typ mm. fem olika bussbolag. Alla de fick välja själv om de skulle köra buss eller inte. Här ute i Döborg tog det fyra dagar innan de började igen. För det bussbolaget kändes inte tryggt med att köra. För Tänk om chaufförerna fastnade i något snövall när deras är slut. Så kan vi ta det. Va? Alltså, liksom, tänk dig om, om den dag ryssen anfaller. Vi är ju körda på riktigt. Om det här är den samordningen vi har. Vi snö som är det mest förutsägbara som finns. Vi är ju liksom förlorade. Om Ukraina ja. har på i fyra år, det ska ta fyra dagar. Det kommer att falla på fyra sekunder. Det spelar ingen roll vart de kommer och hur få de har. De kan skicka en dude i en Det kommer ändå vara så att vi bara... Nej, vi är det! Vi är det! Vi har ingen roll. För att alla... alla Västra fick komma att vara 40% operational för att de andra har typ gått med. är helt galet. Jag fattar inte vad de håller på med. Jag fick panik och då kände jag bara att det är någonting med det här. Det var en jättedålig start på terminen. Jag hade jättebra med eleverna, bra lektioner, bra med kollegor och så. Men, men den känslan av moralen för att arbeta kände jag bara så fy fan. Så jag var ner lite i en svacka. Men så idag hände det något som vände upp det faktiskt. Jag hade liksom med, eller vändningen på det. Eh, för vi har, vi, jag har fått ett projekt att jobba jobbar med på jobbet vi ska starta såhär, skolpoddar. Så jag har jobbat lite med det, rekryterat lite programledare, satt upp en bra studio och så. Och idag spelade jag in de av första avsnitten där de ska få presentera sig de här rullande gruppen, uppsättningar av elever som ska hålla det. Och så tog jag hjälp av chatte för att ta fram lite så introduktionsfrågor. Om du var djur, vilket djur skulle du vara då, du vet eh, Och så fick de frågan, så här, om du fick byta jobb med någon på den här skolan, vem skulle du byta med för en dag och varför? Och i den enheten som jag jobbar med så är det sju elever som ska vara med. Och typ sex av dem bara direkt... Vå? Ja, Jakob, jag ska byta med dig. <går> och jag bara... What? <går> jag får inte på min karta överhuvudtaget. Ja, men du <går> jobbar med roliga grejer, då är roliga projekt. Liksom. Du verkar ha ett soft jobb och så... men ja, ja, jag ska väl byta med dig då. Och då säger jag... Äh, va? <går> och den insikten öppnade mig. För jag hade tänkt på det överhuvudtaget. Att det är genuint att liksom... Det är så här, Vad heter det på svenska? Beröm? Inte beröm. Men liksom uppskattning. är det liksom, du vet, att hylla någon på riktigt. Det mm. gjorde hela min dag. Det lyfte hela min alltså, mitt humör över tid. Det känns som att det är, alla vinterdepressioner, allt vad det kan vara, bara försvann. Bort med dem. I, i liksom två samtal som jag är uppdelat. Jag så. Och då kunde jag inte låta bli det tillsammans med liksom... Vad jag tror är menat som en, en, en positiv kommentar, men det är jätteviktigt när är på jobbet för ni är så himla viktiga och eleverna måste ha det där och nu måste liksom, er verksamhet är för viktig, vi kan inte låta bli med det. Inte en enda mm. dag kan vi låta bli ha skola för att, vad skulle hända med samhället då? tror jag är menat som något positivt, men det är levererat så fruktansvärt dåligt att, att det gör liksom ont för det är så här då? dissar du mig nu? Det är ungefär som att säger, såhär, ah, Karin, fin mössa Du menar inte alltså att jag en fin mössa Det är liksom den vibben av dålig leverans Medan som här var bara genuint såhär säga, ah, men för det här väcker ju ball Så man blir såhär, ja ah, det är sant Det här jobbet, jag måste ju gå hit för... Hade de sagt det till mig dagen innan Då har jag varit såhär, yes, inga problem, två timmar, jag vandrar Jag tar med kaffe, jag kan gå hit mm, mm, kör. För att det är bara såhär, Det här är jobbet, det var en ball Det var viktigt men det är en ja. kommunikatör på grundskolförhandlingen som inte vet vad fan de håller på med. Som typ ner på lärare och inte kan gömma det. Typ. Eller framförallt ja. kan formulera sig. Ja, nej men jag... jag, jag eh, det är ju lite fint. Det är ju väldigt fint. Ja, nej men, alltså Elever som ändå speglar sig i ens, ens jobb är ju väldigt, väldigt... Uh, det är ju väldigt ärofyllt Jag har ju några stycken som har valt läraryrket Och sagt att det beror på att De tyckte det var så roligt De tyckte såg, Det såg ut som att jag hade roligt på jobbet och sådär. Det Man Det jävligt så jag, är på riktigt. jag tror de skulle se ner de, de, de skämtar ju om det När de man pratar med dem så här, Man kanske ska bli lärare så, Nej nej det, det har de inte alltså. Men, nej, men, det, men det, det, jag tycker att jag, jag, jag bara jobb. Ja. Men mina, mina elever är ju lite äldre än dina De är ju närmre ja. det här att välja ja, ja, ja, ja, ja. Eh, men Alla är mina klubb. är fortfarande sådana som ska bli så Jag förstår, de har noll om det ja. <laughs> Jag har ett gäng som ska till Hollywood också Så det blir bra med det Men, men eh, å andra sidan så hade vi ju en gammal skiljerska elev Om jag får skryta Som var nominerad som eh, Bästa kvinnliga huvudroll I långfilm i Guldbaggegalan Bara en sån Jaha. sak Det ser ju kul Ja. Kul för dem. Jakob, har du sett den här nya trenden? Eh, det är en ny trend på internet som okay. är eh, där, man, där man helt plötsligt visar bilder på sig själv från... Från 2016 Och så skriver man liksom sådär 2026 är det nya 2016 Punkt, punkt, punkt Och så någon ja, bild på jag sig själv bilder på det, men Jag har inte fattat riktigt vad det handlar om Men det är sådana trender Att det hänger ihop med liksom Vad står det för då? Är det bara för att det var liksom bättre för det, typ Eller är det liksom Folk som åldrar som inte vill det Eller är det nostalgi eller vad, vad är det vi pratar om? Nej, jag, jag, jag, jag började liksom lite undra, vad vad är vad kommer det härifrån? Vad, vad, vad hände 2016, började jag liksom säga, jag, jag förstod inte. För mig är liksom så 2016 var väl i förrgår, om du frågar mig. Jag, jag är ju så gammal nu. Jag har ju ja. levt ett helt sekel, eller ett halvt i alla fall. Och jag, <laughs> vad, vad är liksom skillnaden på 2016 och 2026? Jag vet inte. Eh, vad, utan jag, för, för, så jag började liksom scrolla och bara titta. Liksom på mina bilder 2006. och då såg jag 2016 så hade jag ju små barn som fortfarande gick liksom på lågstadiet och så, det har, nu har jag, mm. går ju alla mina barn på gymnasiet och hit och dit så att, det var ju saker som hade hänt naturligtvis mm. eh, men så började jag läsa lite Och grejen är ju den att det här handlar om en, en, en, en längtantrenden, den här trenden om 2026, är nya 2016, är en trend tillbaka till eh, sociala medier utan filter, eh, utan algoritmer som bara mallar allting, så att, som, som gör att du fastnar i det här brain rot, mm, mm -hmm. liksom scrollandet. Eh, mm. 2016 var en tid när man fortfarande hade liksom, någon slags... Eh, förhoppning Alltså det, det, den var, det var en snällare tid Det var en, en tid när vi fortfarande Tyckte att man, man skulle vara snäll Mot folk som kom, kom till Sverige det var liksom en, det, Och i världen det, Den var inte så polariserad det var inte så, så som. Det, det, ja, det hände. Det var en snällare tid helt enkelt. Så det är den ena. Och vi hade en ekonomisk stabilitet. Vi hade inte dumma ledare. Vi hade inget krig i Ukraina. Vi hade ingen Putin som ska ha Grönland. Vi hade ingen liksom den biten. Men också mm. så är det ju så. Vi kommer inte ifrån att vi har också. Eh, eh, alltså, vil, vilka är det som driver de här grejerna? Jo, men det är ju de här som. Som, som precis har liksom blivit 23, kanske. För de här Jensie, alltså Generation mm, Z, mm. som, som liksom drömmer sig tillbaka till sina unga tonår. För de var tonåringar då. Det är ju en väldigt skillnad det är det, det är det. att vara det det. precis ung vuxna. Och även de som är då millennials. Mm. Eh, som då då kan de alltså du vet när de var unga vuxna och bara 22 och var fulla varje kväll. <här> <här> för mig som är då generation vad är jag generation eh, tråkig. <här> jag, jag, det, jag är ju gammal men vad är jag sät X kanske. Jag kan inte direkt men får det på gränsen äh, precis det ja, jag. Ja, eller så är jag boomer fast jag är född för jag är född fel. Det kan vara så också. <här> <här> Ja men ändå spännande Fast, tanken, var var man 2016, är det det nya, 2016 var det nya 2016, du förstår jag inte riktigt, men, men är det sig tillbaka till 2016, nu spelar tanken då. Ja men att drömma ja. sig tillbaka och önska att världen vore som det, så det jag tänkte fråga dig idag Jakob är ju mm. då, alltså vem var du 2016 och vill du ha det tillbaka? Alltså, jag skulle säga mitt största ögonblick är den här podden 2016. Det kommer i november, slutet på oktober, men på november 2016. När du och mm -hmm. på sista dagen på en inspelning. Kväll, timmarna innan, kvällen innan vi, det skulle bli val. Och jag förklarar för dig, nej, nej, nej. Donald Trump kommer aldrig bli president i USA. Det hände under 2016. Det är samtalet jag kan vara bland det dummaste jag har sagt i den här podden på 10 plus år så att, jag vill ändå börja med att säga någon annan. Och bara, app, app, app. det var det året du sa där. Yes, det stämmer. Eh, världens sämsta analys. Eh, det var ju hela det året. Så det var det året där, där han, han ställde upp från 2015. Och var bara, det där skämt. Och liksom lyssnade ja. på allt han sa. För det var ingen som var trött på det. det var ingen som var mediekritisk nog. Och förstå så här, det här är en megafon. Och det här kommer att bli barbar. Så vi var väl lite naiva allihopa. Det var liksom... Och bara var fortfarande ledare i världen. Det kände som att här, någon sorts. På det planet var det liksom fan vad härligt det var. Vem jag var som lärare. Jag tror fortfarande att jag var eh, väldigt så. Jag är ju millennial på det sättet. Jag, då var jag 28. Eh, det är klart att det gav mig någon sorts kraft och så. Det var vi testa på. Den skolan jag jobbade på vad vi byggde ut. Ven en jättegammal skola, byggt på 1800 talet Ingenting för något lämmös. Vi fick liksom bygga till ett nytt hus för första gången på 25 år kanske. Och det var det mm. arkitekter in och det var planeringar och designer och, pedagog och pedagogiska tankar. Hur det skulle vara. Det en jätteprogressiv rektor som var med och styrde upp det lite grann och planerade plan hur det skulle vara. Och det skulle funka att ha grupper tillsammans och vara flexibelt och så. Och, och det fick vi flytta in i 2015 på hösten. tänker mm. jag så snabbt försvann den rektorn väldigt snabbt. Och så var vi utan chef ett tag, var det tillfälliga lösningar och någon som inte var riktigt så här pedagogiskt ledare som bara var där för att liksom sköta lönerlister typ känns det som. Eh, och <laughs> som det så ofta. Ja men precis. Så hela det projektet liksom kollapsade under 2016 för att det var liksom krävde att folk började tänka nytt och liksom anstränga sig och vet, göra vad som är här, det här blir bra men det är inte den kortaste vägen fram. Men mm. vi kommer känna någonting i slutet om vi genomför det här ihop. Den gemensamma förståelsen fanns inte där. Så att vad som mm. hände var att vi blev <coughs> eh, väldigt splittrade och sen så fick vi en chef som på ett beslut i slutet på 2016 och sa nu, nu byter nu går vi om att alltihopa, nu går tillbaka till det som var förut och så blev det liksom helt, faktiskt utifrån hur de lokalerna var byggda helt felanvänt eh, och tog vi ett stort steg tillbaka i, i de, de tankarna som vi hade jobbat fram tillsammans och jag trodde väldigt mycket på dem, jag var väldigt mycket inne i den processen och var liksom med på det taget och tyckte att det här blir bra, det blev blir spännande så det var faktiskt extremt demoraliserande i, i slutet på det året. Och jag tror att den knäcken var det som började bli för att till att jag insåg att jag kommer inte kunna jobba kvar på den här arbetsplatsen. Och jag hade inte, jag hade aldrig varit i riket för någon karriär, jag hade haft någon plan, strategi på det sättet. Jag gick nog och tänkte att jag skulle jobba där hela mitt arbetsliv faktiskt. Men mm. jag kände efter den insikten att säga, det här... Har för hårt på mig Att vara med i sådana projekt Och inte liksom kunna genomföra dem För det finns inte liksom kapacitet I, i, i infrastrukturen I organisationen Att genomföra pedagogiska projekter Nu bygger vi nytt hus som ska användas så här Det kan man inte landa som organisation Och då kan inte jag mm. vara med i det Och påverka det överhuvudtaget så Jag blir bara liksom, vet, en flotta som åker med i en ström i det. Och det känns inte nice när man vet Att det inte kommer landa bra Eh, och det, så att det, det kändes som att det var väldigt så här vi vill inte ha samma håll och, och jag kommer aldrig kunna få det så som jag vill ha det här. Så det var faktiskt en mm. ganska ögonöverkning. Idag, tio år senare så jag är jag jättenöjd att jag har gjort det bytet. För det innebär att jag nu de senaste 600 arbetat på skolan som jag passar mycket bättre på. Som är trivs mycket bättre på. Men det var väldigt, väldigt jobbigt under de eh, åren innan jag gjorde det bytet faktiskt. Och det började faktiskt 2016. Så det var... Det var det året jag testade ordentligt Och sen landade jag i att säga, Nej, det här är inte rätt ställe att göra det här på Faktiskt mm. Om jag ska veta det Och det är inget personligt om någon annan Utan det var liksom jag som inte passade in i den resan Men mm. eh, det var Jag lärde mig väldigt mycket då som jag... jag minns mm. fortfarande så här, där mina... Den gruppen elev jag har nu Då går det sexan Det är andra omgången som jag som följer in i gruppen från början Och jag minns förra mm. gången jag hade sex år. Jag hade förut om tre, tre år igenom Egentligen så här, jag minns när de började hos oss i fyran. Och jag började med en ny medansörig grupp på ny skola. För det tog mig ett år innan jag fick till den möjligheten. Och, och den känslan var att så här, nu, nu är jag där jag vill vara. Och vilken enorm mm. kraft det gav mig då hösten. <laughs> på speciella år. Det var hösten 2019. Precis innan allting sköt eh, 2019-2020 där var vi då. Så det var precis när pandemin började. Men då kände jag att det här, det här är liksom 100% åt rätt håll. Och, och, mm. och det, den belöningen fick jag för att jag stod ut genom de åren. Och vi gick igenom den resan som började 2016. För mig. Så det var ett ganska stort då faktiskt nu är jag tänker på det. Men det är inte jag funderar på. Hur, vad var du 2016? Nej. Vad var du på med då? Ja, eh, ja men jag om jag häromdagen eh, som kanske gjorde att jag började tänka och undra vad det här 2026-2016 är. Så var det en kollega till mig som sa: att det är, så, det är lite märkligt med dig, Karin, för du är inte arg längre. Nej, jag förstår vad du, du menar. Liksom... Jag tycker aldrig du har varit arg, men jag förstår vad du menar. Nej, men alltså, jag var ju liksom ute i eh, alltså 2016, så var ju jag läraren i Sverige, mm. jag var mm. på rapport om det var någon som ville ha en lärare som sa något så var det Karin Berg som sa något och hon var slagkraftig, hon var rapp i käften, och hon var med i debatt hon satt i någon valvaka om det var, när hade vi val i Sverige då var det 2018 ja, det var nog året 2014 mm. kanske satt jag nog i någon valvaka och sa något eh, och jag, jag alltså det var väldigt liksom mycket Karin Berg Överallt, hela tiden. Eh, eh, och jag var, liksom, alltså jag upplevde nog att jag jag, eh, jag, jag kände väl att jag hade ett starkt inflytande. Att jag hade mycket att säga till om, eh, både mm. på min arbetsplats. Jag hade ett stort förtroende på min arbetsplats, och jag hade, liksom, fick verkligen utvecklas och fick väldigt mycket roliga uppdrag. Men jag fick också. Mycket sådana här förväntningar på mig som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med. Som jag tyckte var mm. ganska jobbigt. Det här, Karin, kan du inte tycka någonting om detta? Karin, nu måste vi rätta till den här stora saken som är fel. Kan du säga något? Kan du ta den här frågan? Um, och det var ju både på min arbetsplats och, och också i den offentliga världen. Där det, som det på något sätt förväntades, kände jag. Och det är säkert själv på taget. För jag är ju en person som... Vill hjälpa till på något sätt Jag hamnar i sånt Men 2016 Jakob så gjorde ju du och jag En väldigt rolig utflykt För vi var ju programledare I morgon-tv Kommer du ihåg det? Just det, nu när du säger det Ja du, det var roligt Vilket ja. alltså, Av olika äventyr och projekt du har på men? Topp, topp tre Utan tveken Ja, Riktigt eh, för vi vi gjorde alltså ett morgon-TV från Almedalen för Lärarförbundet hette det ju då. Så vi fick liksom, vi blev, räcker du? kan inte ni leda ny lärarmorgon? Vi ska ha ny, ny, ny morgonsoffa. Så jag tror vi sände två timmar varje morgon från Almedalen den Almedalsveckan. Mm, mm. Eller om det var ännu mer. Jag, fan, jag vet ju att det var direkt sändning. Nej, jag två jag vet om det var det. Jag tror att det var nog var inte alla dagar utan det var kanske typ fem dagar. De, blir, de, är ja. då de började inte vara det alla dagar tror Jag Nej, jag tror inte det var alla dagar Men det var väldigt många dagar och vi hade, Det var ju liksom, eh, Det var ju ganska mycket arbete I förberedelser Och det var ju ja, otroligt ja. Mycket, mycket jobb Och vi hade så här hörselsnäckor Och vi pratade eh, Det var, det. Det var trevligt Ja Hon var väldigt trevlig. Hon var ju så bra som tog hand om oss och, och oh. vi fick prata. Men vi liksom, vi hade ju liksom snack med alla politiker som var där. Vi var med, det var någon debatt som jag deltog i. Vi, du deltog ju i någon debatt eh, med mig. Du var väl till och med på någon sån här makthavarlista just det, på liksom de som arrangerar topp 10 under 30 ja det var roligt, ja. eh, så jag blir inbjuden jag kommer att bli spontaninbjuden för någon annan hoppar av på en debatt med, eller inte en debatt, en paneldiskussion om mm. demokrati och kultur i skolan och så, med den här t -orden, kommer du det det var, det. Jag, det var Tim Timbuktu och det var han eh, Chibi Passion, en av Chibi Persson killarna Ja, vi stod mm. bredvid varandra och han stod helt och, och kollade på mig som att jag försökte sno hans vatten för att han hade en egen vatten framför sig. Sen flyttade han sno min och jag bara så här, drack ju min egen och han bara så här, kollade på mig som att jag var en psycho. Som tog ja, det, var, det var en jättekonstig stämning. Det var bra samtal. Men, ja. men det, var, det var nog det mest obekväma. jag har varit i en grupp om tre personer någonsin förut. Ja, i alla fall. Ja, det var en väldigt ja. härlig eh, ja. härlig tid. Det var mycket jätteroligt. Jag mycket som hände. Det... Ja, och jag tänker att en av de sakerna som, som lite någonstans sammanfattade mitt 2016 var väl att, att att i Almedalen så får jag ett meddelande från... Eh, Aida Hatzialic som var då skolminister i Sverige att eh, Aida vill träffa dig kan du liksom bara, kan ni ta en kaffe här borta, men hon vill inte träffa dig med media runt omkring sig utan hon vill träffa dig privat så kan inte du bara komma dit och det var ju typ den tredje skolministern jag pratade med liksom mm. på under, och så vi hade, hade ett möte där under Almedalen som var superhektiskt och super eh, eh, ja, det var jätteintressant. Mm. Eh, helt klart. Och eh, för den som tycker det är roligt att, att lyssna på två stycken Starstruck lärare när vi pratar med Anna Ekström. Mm. Det finns ett program. Mm. Ett ett ett par avsnitt var inte. Nej, kan lyssna på Anna. Man kan lyssna på Anna. Man behöver inte lyssna oh. på Karol och Jakob för Karol och Jakob låter eh, inte så bra. Alltså, det var, men det vi, man... precis, vi blev in henne till skolverket, De du fått låna något. Hus, och hon hade inte tid. Det var egentligen så du började. Till att vi, vi hörde oss sig där för att det var så här, kan inte vi få betalt för att åka och intervjua folk i andra ah. Och så kan vi som en partnerskap. De Nej, det är så jag programmerade det här. Så vi får ni inte invjua folk på er, i regntiden. Och då hittade vi henne, så, men hon kunde bara se sätta på en lunch. Och då hade du ändå fått någon sorts mediaträning. Det är det som är det fantastiska där. Det var liksom färdigt utifrån det mest genomtänkta vi någonsin har varit. I den resan Jag kommer när vi landade i Almedalen Så insåg jag att jag glömt podcastmikrofonen hemma Så jag fick dra iväg till och Company Och köpa den enda vettiga mikrofonen på Gotland Bara <skratt> det är bra eh, Och sen så fick vi dra iväg på sänning på lunch Och ingen av oss har någon strategi Överhuvudtaget Utan det är liksom bara så Två fans och Anna Ekström typ. Det, ja, men det var inget dåligt Som samband då är... men, men, men jag vägrade lyssna på det Jag lyssnade hellre på Min usla Donald Trump- eh, reflektionen i så fall ja nej men det är roliga med det var ju bara att, att vi hade den tillgången och vi gjorde de sakerna eh, om, du ska, om du frågar mig så här: tycker jag att 2016 2026 borde vara den här 2016, längtar jag tillbaka nej, jag längtar inte tillbaka till att vara läraren jag tycker det är bra att det finns många fler lärare idag jag tycker egentligen inte om idén om kändisläraren i en nej. sån liksom, kontext, för att, och det har kommit fram till och jag tycker liksom att nog för att jag gärna gör saker, men jag, jag vill inte eh, jag vill inte liksom alltid debattera allt jag pratar gärna om det jag kan men jag behöver mm, liksom mm, inte mm. ha åsikt om alla saker i hela världen hela tiden eh, liksom jag vet ju att jag var inbjuden att prata särskrivning det är ingen kul jag behöver dö på liksom nej, nej <laughs> Så, men det är väl, jag fattar men det är liksom token eh, det är någonting nästan lite förnedrande nedre än det också för det blir liksom en mm, av en av lärarna som liksom ska vara lärarstereotyp jag vill med det, det är bra för yrket vi är fler som är med och deltar och att vi mm. hjälper varandra fram till med gofoner, få, få det tycker jag är viktigt det finns något egoistiskt i folk som, som roffar åt det där själv, för det är inte som att de är smartare eller bättre än någon annan utan det är bara någon som råkar ha kontakter och råkar vara inne i den hamsterhjulet just nu, och jag förstår också att man kan bli mm. lite så full på den, den powern den, den uppmärksamheten Och bli, känna att man är så mycket bättre och så. Att det finns något förhärligande i det. Men man behöver lite, lite mer rödmjuk och tänka att här, nej. Det där är inte liksom mer än ett hjul som var spinner på sig själv. För att folk är lata och ringer till den de känner. Typ. Och där sen ska man tänka att här, det är fler. Fler röstar. Lyft vårt kollektiv. det Lyft vår gemensamma liksom, yrkesgrå. På ett positivt sätt tror jag. Sen jag, jag håller med det, Jag gör inte, inte alls lika många jobb som jag gjorde 2016 och där innan. Och mycket av det är faktiskt väldigt, väldigt medvetet. Att få liksom... Eh, Lägga tid på På sånt som jag känner så här, för det känns lite falskt Men också, det, jag hade faktiskt en, en ett, ett Konkret ögonblick när insåg att jag kan inte på med det Samtidigt som jag undervisar Och det var nog innan 2016 När jag hade en elev som kom till mig och klagade på att jag var borta för mycket Och då var mm. såhär Det här är ju Det här är ju 100% legitimt Och det är mm. Liksom på allvar rätt <laughs> om, om jag ska liksom Jag får välja Antingen så har jag inte det jobbet på riktigt. Man är bara in och gästspelar litegrann. Du vet som om det är en Nej, jag har jobbar fortfarande i verksamhet en förmiddag i veckan. Det känns 20 år tillbaka. Man bara, nej, det jobbar inte som lärare. <laughs> Antingen får man bli en sån. Eller så får man bli en person som, som eh, jobbar på, på riktigt i klassrum. Och då får man sluta göra andra saker förutom när man alltså väldigt, väldigt restriktivt. Och det var väl eller... vägen jag var ja. ja, men eller hur? Sen ja, så kan jag Ja, men ja, men om jag ska bara sam samtidigt så skulle jag ju vara väldigt glad om jag hade sluppit Trump och pandemier och den saken. Jag kan ju känna att på ett sätt kan jag förstå att, och även algoritmer och TikToks och skit det hade varit skönt om vi hade istället haft på det sättet världen kanske var snällare 2016. Vad vet jag? Även om inte mitt liv var bättre. Mm. Jag vet inte nej, men jag, håller med dig. Eh, jag tänker nog internet 2016 oh, Det var Ja. Jag tror internet var bättre Jag tror politiken var bättre Jag tror att det var då det började helt ärligt. Jag tror att vi, mm. vi såg konsekvenserna Men att det inte fanns en efterrampning innan Men liksom mm. eh, Nej det finns något att se framåt eh, Ja spännande Men jag Om tror 2016, att det är bra för oss 26 kommer du nya 2016 Det finns något hoppfullt, vi är tillbaka klockan på isaplanen Gör om vissa saker? Ja, ah, nej. Ja, ah, kanske. Men det finns någonting fint i att, att internet ändå reflekterar- och att man vill ha förändring. Och att man vill ha förändringen till en snällare värld- och inte en elakare värld. Någonstans så får jag hopp av det. Och på det sättet ah. så skriver jag gärna under- att 2026 är det nya 2016 helt enkelt. Men Det är sig om vad folk vill ha och vad politiker vad, vad makteliten vill ha någonstans. Ja. Jag tror att det är lite människor som tycker det är en bra idé att vi, vi lämnar liksom den regelbaserade världsordningen och liksom har något system där liksom störst går först på något sätt. Så det är väldigt få människor även i de länderna som skulle liksom på kort sikt vinna på det som känner att det här är en bra idé. Det får man inte glömma bort. Jag tror att Vi behöver prata om det för vi har ändå elever jag märker elever varje dag som frågar sig Är det på riktigt så att han vill ta Nobelpriset? Är det så på riktigt så att han vill ta liksom, så Vi måste ändå kunna prata om det hela tiden och vara med på det. Och då kanske det 2016-2026-grejerna mm. är ett sätt att komma in i en diskussion om det. Och prata om det. Det är roligt att prata med mina elever. De var knappt födda 2016. Jag bara, <laughs> men, men man kunde prata om själva liknelsen. Själva känslan av liksom, vad det kan vara. Och, och diskutera. och så Ja, för det finns alltid det. Eller hur? Eller hur? Och det, jag, tror att, så att jag tänker att det vore roligt om, om, om, någon, om någon som lyssnar på det här tycker det är kul. Vad gjorde ni 2016? Jag hade gärna vetat om finns det någonting att ta med sig från 2016 helt enkelt. In i 2016? Åh oh, ja, det tycker jag verkligen. Vi släpper lite med diskussionsfråga i olika forum där vi släpper podden. Så blir det en bra ja. så att fortsätta diskussionen. Det där var roligt. Kul samtal att komma igång med. Jag är mig taggad på... En ny poddtermin. Du utgäller dig till det. Men ja, för den här podden, Jakob. Den här podden är ju en samhällsbärande funktion. Det är den på ett sätt som jag ändå kan göra hemifrån när det snör, och det är jag väldigt, väldigt glad för. Karin, det här var fint. Har du, tack. Hej då. för helvete. samhällsbärande.